Tizenkettedik fejezet Másnap reggel Elizabeth ugyanazokra a gondolatokra és töprengésekre ébredt, melyek miatt nehezen jött áloma szemére. Nem tudott felocsúdni a meglepetéséből, egyre csak az előző napi események jártak a fejében, és mivel képtelen volt bármivel is foglalkozni, mindjárt reggeli után elhatározta, hogy hosszú sétát tesz a szabadban. Egyenesen kedvenc sét a helye felé indult, de hirtelen eszébe jutott, hogy Darcy is néha arra veszi útját. Nem ment be hát a parkba, hanem a keskeny útra fordult be, amely elvezetett az országúttól. Egyik oldalon a park kerítése volt a határ, és nem sokára elhaladt az egyik kapu mellett, amely a parkba nyílott. Kétszer-háromszor végig sétált az útnak ezen a részén, amikor a szép tavaszi reggel arra csábította, hogy megálljon a kapu előtt, és benézzen a kertbe. Öt hét óta volt Kentben, és ez alatt nagyon megváltozott a vidék képe. A fák korai zöldje napról napra lombosodott. Éppen folytatni akart a sétáját, mikor egy férfit pillantott meg a fák között, a parkot szegélyező ligetben. A férfi feléje tartott, és Eliza tüstént visszafordult, félve attól, hogy esetleg dárszival találkozik. De a férfi már annyira a közelébe került, hogy meglátta Elizát, sietve kilépett a fák közül, és nevén szólította őt. A leány már hátat fordított neki, de mikor a nevét hallotta, ismét a kapu felé indult, noha ráismert Darcy hangjára. Közben a fiatalember is a kapuhoz ért, és egy levelet nyújtott feléje, amelyet Elizabeth ösztönszerű mozdulattal átvett. Darcy gőgös nyugalommal pillantott rá, és így szólt. Már egy ideje sétálok itt a ligetben, remélve, hogy találkozom magával. Szabad arra a kegyre kérnem, hogy elolvassa ezt a levelet? Ezzel könnyedén meghajolt, visszafordult a liget felé, és hamarosan eltűnt a szem elől. Elisabeth mohó kíváncsisággal bontotta fel a levelet, bár nem sok örömet várt tőle. Egyre jobban csodálkozva látta, hogy a borítékban két ív levélpapír van, sűrűn teleírva apró gyöngybetűkkel, s hogy a levél a borítólapon is folytatódik. Tovább sétált az úton, és belekezdett az olvasásba. A levél Rosingsban kelt, reggel nyolc órakor, és így hangzott. Nem kell aggódni a Miss Bennet, hogy a levélben újból kifejezem azt az érzelmet, vagy megismétlem az ajánlatot, melyet oly visszatetszőnek talált tegnap este. Nem azért írok, hogy gyötörjem kegyedet, vagy megalázzam önmagam, s nem szólok azokról a vágyakról, amelyeket mindkettőnk boldogsága érdekében nem lehet elég hamar elfeledni. A fáradtságot, melybe a levél megfogalmazása és elolvasása kerül, megtakaríthattam volna, ha jellemem nem kívánná, hogy én megírjam és kegyed elolvassa. Meg kell tehát bocsátania, ha igényt merek tartani a figyelmére. Tudom, nem szívesen teszi, ha az érzelmeire hallgat, de én az igazság érzetéhez fordulok. Tegnap este két igen különböző természetű, de korán sem egyenlő súlyú vádat emelt ellenem. Az egyik az, hogy Mr. bingley elválasztottam az ön nővérétől, tekintet nélkül érzelmeikre, a másik pedig, hogy különféle igények ellenére, semmibe véve a becsület és az emberiesség parancsát, megfosztottam Mr. Vikemet egy jövedelmező állástól, és tönkretettem jövő kilátásait. Csak ha ebben a magyarázatban, amelyel önmagamnak tartozom, kénytelen vagyok olyan érzésekről is számot adni, amelyek sérthetik az önérzéseit, csak annyit mondhatok, hogy sajnálattal teszem. Engednem kell a kényszerűségnek, és minden további mentegetőzés nevetséges volna. Még nem sok időt töltöttem Herford sörben, amikor másokhoz hasonlóan magam is észrevettem, hogy Binglinek jobban tetszik a kegyed nővére mint bármely más leánya a környéken. De csak a Netherfield-i bál estéjén ébredtem rá arra, hogy barátom komoly vonzalmat érez. Attól kezdve gondosan szemmel tartottam barátom viselkedését, és látnom kellett, hogy Miss Bennett iránti vonzalma mélyebb, mint amit bármikor tapasztaltam nála. A kegyednővérét szintén megfigyeltem. Modora és tekintete nyílt volt, vidám és megnyerő, mint mindig, de a különösebb érdeklődés minden tünete nélkül. napesti megfigyeléseimből világos volt előttem, hogy szívesen fogadja ugyan barátom udvarlását, de nem bátorítja azzal, hogy viszonozná érzelmeit. Ha a kegyed nem értette félre a helyzetet, akkor bizonyára én tévedtem. Kegyed jobban ismeri a nővérét, és ezért az utóbbi valószínűbb. Ha így áll a dolog, ha én tévedésből fájdalmat okoztam neki, akkor kegyed joggal neheztelhet rám. De nyugodtan állíthatom, nővérének derűs arca és viselkedése még a legélesebb szemű megfigyelőt is meggyőzhette, hogy bármennyire szeretetreméltó is természete, a szívét nem könnyen adja oda. Hogy szerettem volna őt közömbösnek hinni, azt nem tagadom. De merem állítani, vizsgálódásaimban és döntéseimben rendszerint nem befolyásol az, hogy mit remélek, vagy mitől félek. Kifogásaim a házasság ellen nem csupán azok voltak melyeket, mint tegnap este megvallottam. Az én esetemben egyedül a szenvedély ereje tudott elnémítani. A megfelelő rokonság hiánya nem érinteni barátomat oly súlyosan, mint engem. Más okaim is voltak az idegenkedésre. Olyan okok, melyek most is fennállnak, és egyaránt vonatkoznak mindkét esetre, bár én magam iparkodtam róluk megfeledkezni, minthogy közvetlenül nem érintettek engem. Ezeket az okokat, ha röviden is, fel kell tárnom. Édesanyja családjának társadalmi helyzete is kifogásolandó, de ez semmi a modorbeli fogyatékossághoz képest, amely oly gyakran, szinte állandóan megnyilatkozik nem csak Mrs. benet, hanem a kegyet három huga viselkedésében is, sőt, amelytől időnként édesapja sem mentes. Bocsasson meg, kínos nekem, hogy így meg kell bántanom, de ha fájlalja is legközelebbi rokonai hibáit, és rosszul esik azokról hallania, szolgáljon vígasztalásul az a tudat, hogy a kegyedés nővére viselkedése ellen soha hasonló kifogás nem merült fel, és ez nem csak az általános dicsérő vélemény kettőjükről, hanem becsületére szolgál okosságuknak és lelki finomságuknak. Még csak annyit akarok erről mondani, hogy az est eseményei megerősítették régebbi véleményemet a jelenlevőkről, és még inkább arra ösztökéltek, hogy megmentsem barátomat egy meggyőződésem szerint. Szerencsétlen házasságtól. Bingley másnap Londonba utazott, bizonyosan emlékszik még erre, azzal a szándékkal, hogy rövidesen visszatér Netherfieldbe. Meg kell most magyaráznom, mi volt az én szerepem ebben az ügyben. Bingley nővérei épp úgy nyugtalankodni kezdtek, mint én – csak hamar rájöttünk, hogy véleményünk egyezik, s mivel mindnyájan tudtuk, hogy nincs vesztenivaló való időnk, ha el akarjuk őt téríteni a házasságtól, legott elhatároztuk, hogy haladéktalanul követjük Londonba. El is utaztunk, és én ott készséggel vállaltam, hogy felvilágosítsam barátomat, milyen bajokkal járna az ilyen választás. Leírtam, és nyomatékosan hangsúlyoztam minden nehézséget. De ha az én figyelmeztetésem talán meg is rendítette, vagy késleltette volna elhatározását, nem hiszem, hogy végül is megakadályozta volna a házasságot, ha nem használom fel azt a döntő érvet, és ezt habozás nélkül megtettem, hogy a kegyednővére közömbös ő iránta. Addig abban a hiszemben volt, hogy Miss ő őszintén viszonozza érzelmeit, ha nem is hasonló mértékben. De Bingley természettől fogva igen szerény ember, s jobban bízik az én ítéletemben, mint a sajátjában. Így hát nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy csak ámította önmagát. És miután erre a meggyőződésre jutott, pillanatok alatt rátudtam beszélni, hogy ne térjen vissza Herford sörbe. Nem hibáztatom magam, hogy mindezt megtettem. Az egész ügyben mindössze egy mozzanat van, amire nem tudok lelkifurdalás nélkül visszagondolni, és ez az, hogy nem resteltem Fortéhoz nyúlni, amennyiben eltitkoltam előtte, hogy a kegyednővére Londonban tartózkodik. Én magam épp úgy értesülve voltam erről, mint Miss Bingley, de öccse a mai napig sem tudja. Lehetséges, hogy minden rossz következmény nélkül találkozhattak volna. De én úgy éreztem, hogy Bingley vonzalma nem alud ki még eléggé, s hogy a találkozás nem teljesen veszélytelen. Ez a titkolózás, ez az alakoskodás talán nem volt méltó hozzám. De megtörtént, és én a legjobb szándékkal cselekedtem. Erről a tárgyról nincs több mondani valóm. egyéb magyarázattal nem tartozom. Ha megsértettem nővére érzéseit, akaratlanul tettem, s bár indokaimat természetesen alig, ha fogja elegendőnek tartani, én most sem találok bennük kivetni valót. Ami a másik súlyosabb vágyát illeti, hogy én igazságtalanul kárt okoztam volna Mr. Wickemnek, ezt csak úgy tudom megcáfolni, ha feltárom egész kapcsolatát az én családommal. Hogy ő milyen határozott vádakat emelt ellenem, arról nincs tudomásom, de amit én elmondok, azt több, kétségtelen szavahihetőségű hihetőségű tanúval tudom igazolni. Mr. Wickham apja igen derék, becsületes ember volt, aki sok éván átkezelte az egész Pemberley birtokot, s a rábízott feladatot oly kitűnően végezte, hogy apám is természetesen szolgálatára akart lenni, s ezért elárasztotta jóságával George wickham -et aki a keresztfia volt. Apám gondoskodott iskoláztatásáról, majd cambridge küldte, és ezzel jelentős segítséget nyújtott, mert édesapja tékozló felesége oldalán egész életében szegény ember maradt, és nem adhatott volna fiának úri emberhez méltó nevelést. Apám nem csak kedvelte a mindig megnyerő modorú fiatalember társaságát, hanem igen jó véleménnyel is volt róla, s mivel remélte, hogy egyházi pályára lép, Ebben az irányban akart jövőjéről gondoskodni. Én magam már sok-sok esztendő óta egészen más fényben látom George Vikemet. Romlott hajlamai, elftelensége, amit gondosan titkolt legfőbb jóakarója elől, nem kerülhették el egy vele majdnem egykorú fiatalember figyelmét, aki óvatlan pillanataiban is láthatta őt. Apámnak erre nem volt alkalma. Most megint fájdalmat kell okoznom kegyednek, hogy milyen mértékben annak csak ön a megmondhatója. De bármilyen érzelmeket ébresztett is, Mr. Wickham, ha sejtem is természetüket, ez nem akadályozhat meg engem abban, hogy fel ne tárjam az ő igazi jellemét. Sőt, még egyel több okot szolgáltat erre. Drága édesapám körülbelül öt éve halt meg, és mindvégig olyan szeretettet csüggött Mr. Wickhamen, hogy végrendeletében külön lelkemre kötötte, teljes erőmből gondoskodjam előmeneteléről, bármilyen pályát is választ, és amennyiben lelkész szentelnék, birtokaink egyikén jövedelmező egyházközségbe juttassam, mihelyt lesz üresedés. Ezen kívül ezer fontot hagyott rá. Mr. Wickham atya nem sokkal élte túl az enyémet. Alig fél évvel a két haláleset után, Mr. Vikem levélben közölte velem, hogy végleg a lelkészi pálya ellen döntött, és így remélhetőleg nem tartom indokolatlannak, ha valami közvetlen anyagi támogatásra számít a lelkészi állás helyett, amelynek előnyeit nem élvezheti. Jogi tanulmányokat kíván folytatni, tette hozzá, és be kell látnom, hogy ezer font kamata nem elegendő alapa megélhetésre. Szerettem volna hinni őszinteségében, bár kételkedtem benne, minden esetre készséggel hozzájárultam kívánságához. Tudtam, hogy Mr. Wickham nem való lelkésznek, és ezért hamar megegyeztünk. Ő lemondott minden igényéről, hogy támogassam a lelkészi pályán, még abban az esetben is, ha valaha erre szánnál rá magát. Skárpótlásul kapott ezer fontot. Azt hittem, hogy ezzel minden kapcsolat megszűnt köztünk. Olyan rossz véleményem volt róla, hogy nem hívtam meg Pemberleybe, és Londonban sem érintkeztem vele. Úgy tudom, nagyrészt a városban élt, de jogi tanulmányai csak ürügyül szolgáltak, s többé már semmi sem korlátozta tunya és kicsapongó életmódjában. Körülbelül három évig alig hallottam róla, de mikor meghalt a lelkész, akinek egyházközségét eredetileg neki szántuk, újból írt nekem, és kérte, helyezzem őt ebbe az állásba. Közölte velem, hogy rendkívül mostoha viszonyok között él, ez nem is volt nehéz elhinnem. A jogászkodás semmi haszonnal sem járt, és ő most szentül elhatározta, hogy lelkész lesz, ha neki adományozom a kérdéses állást. Kétsége e felől alig lehet, hiszen más jelöltem bizonyára nincsen, s nagyra becsült édesapám szándékairól sem feledkezhettem meg. Kegyed, nem róhatja fel nekem, hogy ezt a kérést visszautasítottam, s hogy további alkalmatlankodása is süket fülekre talált. Mr. Wickham felháborodása szorult helyzetével állt arányban, s kétségkívül épp oly hevesen szidalmazott mások előtt, mint amilyen hevesek voltak nekem tett szemrehányásai. Ezek után az ismerettségnek még a látszatát is megszakítottuk. Hogyan élt, azt nem tudom, de múlt nyáron ismét a legkínosabb módon tolakodott be az életembe. Most egy olyan körülményre kell térnem, amelyet magam is szeretnék elfelejteni, S ha nem kényszerítene erre a jelen alkalom, Soha nem tárnám fel semmiféle emberi lénynek. Miután ezt elmondtam, nem kételkedem a kegyed titoktartásában. Hugomnak, aki több mint tíz évvel fiatalabb nálam, anyám unokaöccse, FitzWilliam ezredes, és én vagyok a gyámja. Körülbelül egy éve kivettük az iskolából, és lakást rendeztünk be neki Londonban. Múlt nyáron Remsgate-be utazott azzal a hölgyel, aki a háztartást vezette odautazott Mr. Wickem is, nyilván előre megfontolt szándékkal. Kiderült ugyanis, hogy régi ismerőse Mrs. Young-nak, akinek jellemében keservesen csalódtunk. Az ő cinkos támogatása révén Mr. Wickem teljesen behízelegte magát hugomnál, Georgiana szerető szívében mély nyomot hagyott, hogy kislánykorában kedvesen bánt vele. Hugom szerelmesnek képzelte magát, és beleegyezett, hogy Vikem megszöktesse. Még csak tizenöt éves volt, és ez mentségéül szolgál. De ha elmondom, milyen meggondolatlanul viselkedett, örömmel tehetem hozzá, hogy tőle magától tudtam meg a dolgot. Egy-két nappal a tervezett szökés előtt váratlanul odautaztam, és ekkor Georgiana nem bírván elviselni a gondolatot, hogy megbáncsa és elszomorítsa bátyját, akit szinte édesapjaként tisztelt, Mindent bevallott nekem. Képzelheti, mit éreztem, és hogyan jártam el. Hugom jó neve és érzései iránti kíméletből nem rendeztem nyilvános jelenetet, hanem írtam Mr. Wickemnek, aki rögtön elutazott, Missis Jungot pedig természetesen elbocsátottam állásából. Mr. Vikem elsősorban kétségtelenül Hugom vagyonára tört, ami harminc ezer fontra rúg, de bizonyára erősen ösztökélte az a remény is, hogy bosszút állhat rajtam. Ez a bosszú valóban teljes lett volna. Ezzel híven beszámoltam kegyednek minden eseményről, amely kettőnket közösen érdekelhet, s ha a szavaimat nem tartja eleve valótlannak, remélem ezentúl nem vádol kegyetlenséggel Mr. Wickham irányában. Nem tudom, mi módon, milyen ravassággal tévesztettem meg kegyedet, de sikerén talán nincs is mit csodálkozni. Mivel kegyed eddig egyik ügy előzményeiről sem tudott semmit, nem állhatott módjában felkutatni az igazságot, a gyanakvás pedig valóban nem természete. Talán csodálkozik, miért nem mondtam el mindezt tegnap este. De akkor nem voltam eléggé ura magamnak, és nem tudtam, mit szabad és mit kell feltárnom. Hogy igaz-e, amit itt előadtam, erre nézve elsősorban Fitzwilliam ezredes tanúságára hivatkozom, aki mint közeli rokonom, állandó, bizalmas barátom, s főleg mint apám végrendeletének egyik végrehajtója, kénytelen volt megismerkedni az említett ügynek minden részletével. Ha az én állításaimat értéktelennek tekinti, mert írtózik tőlem, ez nem gátolhatja abban, hogy megbízzék unoka bátyámban, hogy módja legyen őt megkérdezni. Keresni fogom az alkalmat, hogy a délelőtt folyamán átadjam kegyednek ezt a levelet. Még csak ennyit. Isten áldja meg. Fitzwilliam Darcy